Salmul 83, către Prea Sfântă Născătoare Dumnezeu pentru Sfințire. Prea Sfântă Născătoare Dumnezeu, dăruiește-ne darul Sfântului Duh ca să ne sfințim. Prea Sfântă Născătoare Dumnezeu, împărtășește-ne cu Duhul în fieră ca între fii împărății în și lumini la dreapta Fiului tău celubiți să fim. Prea Sfântă Născătoare Dumnezeu, ajută-ne și ca îngerii, pe scala ta cea Sfântă la cer să ne suim. Pe Sfântă, născătoare, Dumnezeu, ajută-ne ca prin rămâne credință în de evave, iubire, slujba Fiului tău ce iubit să împlinim. Pe Sfântă născătoare Dumnezeu, ajută-ne ca de înțelepciunea înțelegerea sfatul tăria, buna credință, cunoștința și teama, adusie de Duhul Sfânt să ne împărtășim. Pe Sfântă, născătoare Dumnezeu o primește -ne între preoții în tale și ne-am cel Sfânt de ne să fim. Preasfântă Născătare, Dumnezeu, ajută-ne ca de lucrarea Sfinților Taine să ne învrednicim. Preasfântă Născătare, Dumnezeu, ajută-ne ca toată viața noastră și a neamului nostru Domnului să le dăruim. Preasfântă Născătare, Dumnezeu, ajută-ne ca prin rugăciunile noastre de iubire și slavă Domnului să mulțumim. Preasfântă Născătare, Dumnezeu, ajută-ne ca venirea cu slavă și dragostea Domnului să pregătim.